Аргентина. Обрамлена гірським ланцюгом Анд на заході. Аргентина – друга за величиною країна в Південній Америці і восьма у світі. Площа – 2 мільйони 736 тисяч 690 квадратних кілометрів. Населення – 35 мільйонів 797 тисяч 536 чоловік. Столиця – Буенос-Айрес, мова – іспанська, валюта – аргентинське песо. На півночі Аргентини розташовані два регіони зі спекотним кліматом, у яких випадають щедрі опади – Гран-Чако та Ентреріос. Центральні райони країни являють собою родючу, вкриту травою рівнину, яка називається Пампою. А Патагонія, що простягається на південь, це переважно напівпустельне плоскогір'я. На крайньому півдні Аргентини розташований холодний, пронизаний вітрами, острів, вогняна земля. Унікальна природа. Ягуари, мавпи і тапіри живуть у тропічних лісах на півдні Аргентини. У Патагонії зустрічаються такі унікальні тварини, як крихітний олень пуду та нанду, налітаючий страусоподібний птах. Мешканці міст більшість аргентинців має європейське походження, метиси люди змішаного європейського індіанського походження складають близько 15% населення країни. До особливої групи належать гаучо, вправні, вершники і пастухи, які пасуть худобу на рівнинах. Однак майже 90% аргентинців живуть у великих і маленьких містах. Шукачі скарбів. Іспанські завойовники досягли берегів Аргентини в 1516 році. Вони шукали золото і срібло, яке латиною називається. Аргентум. Звідси і назва країни. Прибулі у слід за ними численні переселенці з Європи швидко розбагатіли на родючих землях. Трішки історії. У 1816 році Аргентина проголосила незалежність після майже 300-річного іспанського правління. З 1930 року країна зіштовхнулася з багатьма проблемами включаючи жорстку військову диктатуру і високий рівень безробіття. Вибори 1983 року поклали край військовій диктатурі. Ілюстрація. Столиця Аргентини Буенос-Айрес, чия назва означає сприятливі вітри, один із найбільших портів світу. Кактуси розкішно ростуть у теплому сухому кліматі. Анських плато. плато – це високогірна рівнина. Чимало їх видів зустрічається і в інших районах Аргентини.